Včera jsem se zmínil, že text, který v tomto kurzu budeme probírat, se nazývá Madhyanta Vibhanga, což znamená Vibhanga je analýza. Madhyanta je střední, a anta je cesta mezi dvěmi extrémy. Hm? My, jelikož jsme neodstranili nevědomost, stále se nacházíme mezi dvěmi extrémy. Právě proto buď se, buď realitu chytáme jako něco, co skutečně existuje, anebo ji odmítáme. A to je náš problém. To je právě to, co nám znemožňuje z hlediska probuzení Budhy, nám nedualistické nazírání na realitu. Přesvědčte se sami většinu dne s naším pomíleným vědomí, my buď utvrzujeme realitu jako něco, co skutečně existuje samo o sobě, nebo to odmítáme tež jako něco, co existuje samo o sobě. Protože to, co, čeho se držíme a co odmítáme, držíme se toho a odmítáme to na základě nepochopení z hlediska Mahajánové filozofie, nepochopení vlastně eh, naší skutečné zkušenosti. Proto madhyanta Vibhanga, analýza střední cesty mezi dvěmi extrémy. Tato střední cesta mezi dvěmi extrémy není nic jiného, než kontemplace z hlediska neduální reality, kontemplace reality jakožto takovost. Vše je takovost. My, jste, já, ty, on, ona, žádná bytost takovost neutvorila. Přesto takovost existuje. A takovost je... Z hlediska nedualistické filozofie, jasný vývod filozofie závislého vznikání. Závislé vznikání tež nikdo nevytvořil, ale existuje nezávisle na tom, jak ho vlastně vnímáme, jak ho chápeme. Čili. Eh, Krátce řečeno, naše zkušenost je vlastně zkušenost neproniknutí reality. A to proniknutí reality z hlediska Mahéánového učení vlastně patří plně pouze Budhovi samotnému. Ani realizovaný bodhisattva, ani arahat vlastně neproniknul plně realitu, ale přesto proniknul její velký část, velkou část. Teď, co je realita Budhy? Realita Budhy je takovost. Proto Budha se nazývá Tatá ten kdo přichází v takovosti, a ten kdo odchází v takovosti. A jestliže máme sklon poznání reality nedualistickým způsobem, tak jak ji poznal Buddha, vlastně kontemplace. Bodhi není nic jiného než kontemplace reality, jaký vidí budha sám. Ta realita je skutečná, tu realitu, kterou my vidíme je vlastně, my jsme si sami přetvořili. To je vlastně. Hlavní význam první kapitoly, kterou jsme probírali na Slovensku, teď budeme pokračovat v druhé kapitole. První kapitola jasně ukazuje, že ta realita, kterou my zažíváme, a jaká je to realita? Dualistická realita. Té dualistické realita se říká abhuta parikalpa. To je klíčové slovo v celém pochopení jogačárové filozofie. A bhuta znamená neskutečný. Stav dualismu není vůbe, nemá žádnou, žádné opodstatnění v realitě. A je to vlastně jasný vývod základního učení samotného. Základní učení učí, že osoba je pouze koncept. Nemá žádné opodstatnění v naší skutečné zkušenosti reality. No a vývod je samozřejmě jasný a to dělá, dělají učitelé Mahajánové filozofie. Vývod je, jestliže osoba Skutečně neexistuje, pak samozřejmě i to, co osoba poznává, nemůže být skutečné. A osoba existuje, protože vlastně nechápeme realitu tak, jak je. Teď, realita, tak jak je, je v základním učení vysvětlena jako pět agregátů existence. Dvanáct hm? sfér poznání, Ajatána, osmnáct elementů poznání. O tom všem jsme mluvili na Slovensku. Hm? Toto vše z hlediska nedoristické filozofie není. Ta nejvyšší realita je to pouze prostředek poznání nejvyšší reality. Nejvyšší realita je jedna. A to je takovost. A v takovosti všechny jevy, všechny složky naší zkušenosti jsou rovnoměrné. A to je poznání buddhy. Abuta Parikalpa znamená neskutečné vytváření skutečnosti. A vlastně klíčový verš Madhyanta Vibhanga, to je vlastně začátek a ostatní dílo je víceméně vysvětlení. Začátek díla je Abhuta Parikalpo asti dvaja tátra Diaty. Shunyata vidjaté Tatra, tasyam, a pisa vidjate, nikdo se učil sanskrý tady. Hm? A Bhuta parikalpa, naše dualistické přetváření skutečnosti, naše iluzorní přetváření skutečnosti existuje. Z hlediska učitelů yogachary existuje. asi dvajem Tátra vidiate, Ale v tom v našem přetváření reality na základě dualismu, ale žádný dualismus neexistuje. Žádný subjekt a objekt neexistuje. Ten existuje jedině v naší pomílené představě. A co tam existuje? Šunyata. Šunyata, viděte Tátra. Právě tam, Naší dualistické představě skutečnosti, to, co je skutečné, to je šuněta, to je prázdnota. A právě v té prázdnotě existuje dualita. Teď tento verš vlastně přizpůsobil to, Mnoho, mnoho ingoustu bylo použito k vysvětlení tohoto verše. Hm? Můžete později, jestliže se chcete hlouběji zabývat Mahajánovou filozofií, to trochu studovat, je to jiné v různých tradicích buddhismu, o tom se teď nebudeme, s tím se teď nebudeme zabývat. My chceme jít první na to základní, aby jsme se dostali k tomu jemnějšímu, detailnímu, na každý pád dvě hlavní interpretace. Jedna je, že majitelna považuje prázdnotu, nebo chápe prázdnotu podobným způsobem jakožto základní učení jako televáda. To znamená, prázdnota vždy musí být prázdnota něčeho. A to něco, co existuje, to je vědomí. A to vědomí je třeba vypráznit, aby jsme poznali realitu tak, jak je. A bhuta parikalpa je vlastně všecko, co my chápeme našim dualistickým vědomím. A to musíme vypráznit. Druhá interpretace je, to je interpretace vlastně Madhyamika, Madhyamika vlastně přijímá též spisy Maitre, ale vysvětluje je po svém způsobu, je, že šunyatá prázdnota té duality, kterou my zažíváme, je absolutní. Obsahuje všechno. Ať interpretujeme tak, nebo jinak, vlastně toto dílo, o tom se můžeme bavit později, vlastně připouští obě interpretace a nejsou nutně v protikladu, Protože nakonec, co my chceme poznat, ať už jakýmkoliv způsobem, je prázdnota vědomí. Protože vědomí je osa všeho, co poznáváme. No a jak poznáváme? V nedualistickém přístupu k meditaci, v nedualistickém přístupu ve filozofii poznáváme negací. A to, co po negaci zbyde, to je to skutečné. Čili satva, asatva, satvanča... Hm? Sarvam etad Jako to, co je, to, co není a to, co je, skutečně je. Všechno v naší zkušenosti možno takto chápat. Možno takto zorganizovat. Možno takto si představit. Čili negací naší dualistické skutečnosti, my se dostáváme do skutečnosti tak, jak skutečně je, nebo dostá, získáváme intuici skutečnosti tak, jak je. Ale aby jsme získali pojem skutečnosti tak, jak je, musíme negovat naše dualistické vědomí. To je vlastně stejné ve všech směrech Mahajánové filozofie, ale jak negujeme dualistické vědomí z hlediska yogačávy. To je vysvětleno též v první kapitole. Negujeme to tak, že chápeme, že naše poznání Čehokoliv má tři aspekty. Naše poznání v rámci čeho. V rámci procesu poznávání. V rámci procesu poznávání, tedy máme, jsme konfrontováni s třemi druhy reality první realita se nazývá je ta realita která do naší zkušenosti v naší pojem existence sam jako něco co je samo o sobě Něco, co má vlastní přirozenost. My chápeme věci, my chápeme osoby jako něco, co má vlastní přirozenost. My chápeme věci jako něco, co má vlastní přirozenost. Nezávislou na relacích k druhým osobám, k druhým věcem. Právě proto naše nedualistické vědomí, původně nedualistické vědomí, se přeměňuje v iluzi duální reality. A to, co vidíme v té duální realitě, to je závislé vznikání závislé vznikání na základě toho, že vlastně to, co se vyjevuje překročenému vědomí, je skutečné. Ale to, co se vyjevuje našemu vědomí, to je magie vědomí. Magie vědomí je kouzlo vědomí, je vytváření objektů. Naše vědomí je kouzelník a může vytvářet neskutečně mnoho objektů. Ale jestliže je chápeme jako něco, co má svoji vlastní podstatu, pak se chápeme magicky kouzlem vytvořeného slona, jako něco, co opravdu existuje. Známý příklad v indické filozofii, nejenom v buddhismu. My se díváme na provaz a cukne to s náma, protože si představujeme hada. No a když ovšem správně poznáme hada jako pro vás, nebude to s námi cukat. Nebudeme mít žádný strach. No a když rozebereme pro vás, Vlastně nezbyde nic. Jestliže rozebereme objekt, jestliže rozbíráme objekty naší skutečnosti, to je v teravádovém buddhismu stejně, rozebereme na částice, na ty částice, Rozbíráme dál a co zbývá? Nic jiného než prázdnota. To, co my chápeme jako objekt, vyvstává a zaniká. Vystává a zaniká z hlediska našeho poznání vlastně v jednom okamžiku. To, co vzniká, zaniká na stejném místě. O tom jsme mluvili na Slovensku. A poznání yogačáry je právě založeno na tom, že negujeme skutečnost objektu, aby jsme poznali neskutečnost subjektu. Jestliže pak Negujeme jak objekt, tak subjekt, získáme intuici, reality tak, jak je. Skutečné reality. Proč je objekt prázdný? Proč je subjekt prázdný? No to vlastně je logický důsledek i základního písma. Co je objekt? Čtyři elementy. Co jsou čtyři elementy? Země, voda, oheň, vítr. Ty existují v jedné částici v jedné částici hmoty. Jak můžou protikladné vlastnosti? Vlastnost země je tvrdost, vlastnost vody je plynutí, koheze, vlastnost ohně je teplo, vlastnost větru je pohyb. Jak můžou existovat pohromadě? Protože jsou prázdné. Stejně tak vědomí, které je chápe, není jedno vědomí, ale je mnoho, mnoho složek vědomí, které ho vytváří. První kapitola, kterou jsme probírali na Slovensku, ukazuje, že vlastně, co je vědomí samotné. Vědomí samotné je, pouhé poznání objektu. Objekt tam je. A co jsou faktory vědomí, které vlastně vědomí, které se hýbe tvorí. To je to, co poznává specifické vlastnosti objektu. Vědomí samotné v specifické vlastnosti objektu nepoznává. To je záhada vědomí. Teď my si myslíme, že ty částice, které tvoří vědomí, Stejně tak, jako máme částice hmoty, máme částice vědomí, že tyto částice jsou jednovědomí, ale každá z těch částic má absolutně jinou funkci, absolutně rozdílné částice. Jak můžou existovat pohromadě v jedné mysli? Protože tato mysl je prázdnotá. Je takovost, čili my se nacházíme, ať jsme si toho vědomí, nebo si toho nejsme vědomí, v jedné realitě, ale my tuto realitu dělíme. A myslíme si, že naše dělení je objektivní. Jelikož si myslíme, že naše dělení je objektivní, vytváříme realitu. A jelikož přetváříme realitu, vyjevuje se realita. Nám vyjevuje se realita jako magický slon. Když poznáme magického slona jako magický slon, co se stane? Poznáme takovost. Takovost je právě závislé vznikání bez jakékoliv představy vlastní podstaty. A to je naše skutečnost. Jestli jsme si to vědomí, nebo si to nejsme vědomí, je to skutečnost. A tuto skutečnost, k ní můžeme mít jenom přístup negací našeho dualistického vědomí. Já se nechci rozširovat o vlastně významu, První kapitoly. Myslím, že to je nahráni. Můžete si to poslechnout. Vysvětloval jsem to na slovensku. Z první kapitoly se dostáváme do druhé kapitoly. A tu budeme probívat. Dnes. Zmínil jsem se, že toto dílo má i tři. Odisatvi Maitre má sedm kapitol. A těch sedm kapitol má svůj sled, nejprve pozná první kapitola mluví o vlastnostech, skutečných vlastnostech reality. To znamená, jestliže chceme poznat realitu, musíme poznat, že To vědomí, které vytváří pojem reality, jevu, který existuje sám o sobě, toto vědomí je vědomí, které vlastně uvádí vlastnosti do reality, které tam vůbec nejsou. Právě proto my vidíme realitu jako něco dualistického. Tak se zjeví had, kde je jenom pro vás. A to je naše závislé vznikání. Proto Budha vysvětluje závislé vznikání na základě čeho? Na základě nevědomosti, nevědy. My nemáme vědu, nemáme moudrost, aby jsme poznali realitu tak, jak je. Proto trpíme. Protože nemáme schopnost, nemáme moudrost, nemáme prostředky k tomu, aby jsme poznali realitu tak, jak je. Tak jsme v nesnázi. Ty nesnázi se říká duka. Jestliže poznáme realitu tak, jak je, zbavíme se ducha, zbavíme se nesnází. A ta nesnáze vzniká právě pojmem vlastní skutečnosti nejenom v osobách, ale i ve věcech. Protože jestliže neexistuje osoba, nemůžou ani existovat věci, které osoba chápe dualistickým vědomím. I toto najdete též v základním učení Budhy. Buda též učí, aby jsme se dívali na pět agregátů jako na přelud. Ale není to rozvedené. Jak se dívat, právě vysvětluje, vysvětlují učitelé Mahajány. Dívat se na ně jako takovost, Teď naše z hlediska yogačáry, ne z hlediska naše dualistické vědomí musí existovat. Nemůžeme ho hned od samého počátku popřít Proč? Protože jeho negací právě získáme osvobození. To je též možno interpretovat a jsou na to mnohé, mnohé interpretace. Jestliže později budete studovat v různé školy buddhismu v Číně, v Tibetu, mnoho, mnoho interpretací tohoto. Pro naše základní pochopení stačí, když si uvědomíme tyto základy. O další interpretaci později, protože my se chceme zabývat hoho kapitolu. No a vlastnosti, reality, jak se liší bodhisattva od arahata. Bodhisattva na rozdíl od arahata, vlastně veškerá meditace je pro něj spojená s poznáním jedné reality. Dvě, tři, čtyři reality jsou a mnoho, mnoho realit jsou pouze prostředky k poznání jedné reality. No a to též není vlastně v protikladu se základním písmem, kde Buda též říká, že ekam hisatya Dvítian, Tatra, Navidiate. Existuje jen jedna pravda, druhá neexistuje. Čili z hlediska učení učitelů Mahajány tato jediná pravda je takovost, což je nedualistické pojetí prázdnoty. A toto nedualistické pojetí prázdnoty můžeme vysvětlit Buď způsobem yogačáry, který je obzvláště důležitý pro pochopení praxe šamaty a vyplašany. proto i učitelé Madhyamika v tibetu i v Číně, obzvláště v Tibetu používají vlastně vysvětlení yogačáry, protože yogačára učí postup v šamati a vypasaně. V, v Madhyamice ho nenajdeme. V Madiamice najdeme jen vlastně logiku prázdnoty. A ta logika prázdnoty je obzvláště důležitá i pro pochopení yogačáry. Právě proto hlavní učitelé jogačáry, jako z týramaty, též interpretují díla Nagarjuna, díla Aryadevi a nevidí v tom žádný vlastně základní rozdíl. Jestliže chceme dualit, meditovat nedualistickým způsobem, musíme poznat nedualistickou podstatu vědomí, ať už to vysvětlíme jakoliv. Teď, prázdnota v pojetí jogačáry je důležité poznat, to je též první kapitole, o tom jsme mluvili, jestliže chceme poznat prázdnotu, co je prázdnota? Prázdnota je stav bez dualismu. A tento stav bez dualismu není možno vysvětlit ani jako existenci. Ani jako neexistenci. Jestli by to byla neexistence, pak by naše dualistické vědomí bylo rozdílné od skutečného stavu věcí, což není možné. A jestli by to byla existence, tak pak jsme všichni už v Ale my se nacházíme ve stavu nevědomosti a právě proto nejsme v pohodě. No a teď vysvětlili jsme krátce jen jádro, hm? který přines budík, který si nechtěl... <tějí významení> romantické poznání, ádný bodik na manitné nebude. Tedy druhá kapitola, která vlastně sleduje, kapitolu, je kapitola, která pojednává o překážkách. My jsme nepronikli vlastnosti reality tak, jak jsou. My jsme nepronikli realitu jakožto Tři aspekty reality. Tyto tři aspekty reality samozřejmě jsou jenom prostředek. Realita sama je neuchopitelná, ale prostředek uchopení reality, což je vlastně neuchopení, to je též vysvětleno v první kapitole. Výjevení reality, jestliže chceme meditovat nedualistickým způsobem, je nevýjevení jestliže to chápeme můžeme meditovat Zen můžeme meditovat dzokčen, můžeme meditovat Mahabudru můžeme meditovat Tantru základní princip našeho pochopení je že vyjevení reality je nevyjevení Právě proto musíme, aby jsme realitu pochopili, musíme dualistickou realitu popřít. Ale to neznamená, že popíráme dualistické vědomí. My pronikáme dualistickým vědomím, aby jsme získali osvobození. A zde je to, co nenajdeme v základním učení. Právě proto překážky je naše škola. Proto druhá kapitola je prekážky. protože jsme nepronikli překážkami, nepronikli jsme do nedualistickým vědomím. To je důležité pochopit. V základním učení nikdy nenajdete to, co máte v Mahajánovém učení. Naše neč, právě naše nečistoty vědomí, právě poskvrnění našeho vědomí, právě naše vášně nejsou odlišné od našeho probuzování. To je základ zen. My se probouzíme, protože pronikáme překážky. Jestliže nepronikáme překážky, se neprobouzíme. No a teď my nechceme proniknout překážky. Proč nechceme proniknout překážky? Teď vysvětluje vlastně druhá kapitola. No a po vysvětlení překážek máme vysvětlení vlastně reality, druhou reality, kterou můžeme poznat. A po vysvětlení druhou reality, kterou můžeme poznat. Třetí kapitola, čtvrtá kapitola vysvětluje, jak meditovat v tom smyslu, aby jsme rozvinuli protiklady proti těm silám, které zakrývají naši skutečnost. No a pak další kapitola vysvětluje, což je velice důležitá kapitola, vysvětluje stupně, kterými Bolisatva prochází v poznání reality tak, jak je. Po vysvětlení stupňu poznávání reality, tak jak je, další kapitola, šestá kapitola, vysvětluje ovoce cesty budovství. A sedmá kapitola, poslední kapitola, vysvětluje, proč je Mahayana, Mahayana. Proč je Mahayana? Vů, velký vůz, který obsahuje vše. Všechny bytosti a všechny věci. No. Tedy poznali jsme vlastnosti reality, poznali jsme to, že naše vědomí se přetváří tím, že My vlastně nadsazujeme nad realitu pojem skutečné existence, vlastní existence v osobách a ve věcech. Tím pádem přetváříme vědomí. No a jelikož naše vědomí je přetvořené, není to skutečné vědomí, Proto vlastně máme zkreslenou představu o skutečnosti, která je závislé vznikání. A jestliže pochopíme závislé vznikání, jakožto takovost, jestliže pochopíme závislé vznikání v rámci nemožnosti existence jakékoliv vlastní podstaty, nacházíme se v realitě skutečné, kompletní takovosti, nedualistické. No a teď Krátce. Začneme druhou kapitolu. Moc daleko nepůjdeme. Příliš mnoho informací vede k čemu. Já jsem si udělal jako na Slovensku poznámky. Jsem teď rychle, rychle se snažil to přiložit do češtiny, což není lehká věc. Potřební. Tak nejprve druhá kapitola vysvětluje třicet. Faktorů, které znemožňují vlastně naše poznání reality tak, jak je, které znemožňují naše naplnění. Aby jsme teď, jak už jsem se zmínil, poznání reality je poznání překážek. My nepoznáváme realitu, protože nepoznáváme překážky, A nebo je poznáváme absolutně subjektivně. Tak, aby jsme poznali realitu tak, jak je a byli naplněni realitou, první věc Je nutné, aby jsme praktikovali kušala, co znamená kušala. Hm? To, co je příhodné, to, co je zdravé, hm? to, co přináší jako výsledek naše štěstí, štěstí bytostí, Jelikož, jestliže praktikujeme cestu Mahajány, cestu Boli nerozlišujeme mezi svým štěstím a štěstím bytostí, nerozlišujeme mezi svým utrpením a utrpením všech bytostí. Tím pádem, z hlediska Mahajánového učení, to je ta nejrychlejší cesta k probuzení. Jelikož rozlišujeme mezi svým utrpením a utrpením druhých bytostí, mezi svým štěstím a štěstím druhých bytostí vlastně e, si e, stěžujeme cestu. Protože cesta z hlediska Mahajány, z hlediska filozofie Nagarjuna, cesta individuálního provození je pomalá cesta. <laughs> Cesta neduálního poznání je rychlá cesta. A rychlá cesta trvá... Tomáši? Okamžik. Tři nekonečné kalpy a sto tisíc malých kalp. To je rychlá cesta. <laughs> Pomalá cesta trvá tři životy. Jestliže se chcete stát arahatem a máte talent, můžete získat tento stav za tři životy. Hmm? Co to znamená? Jestliže chceme rychlou cestu, musíme kontemplovat Takovost. takovost nemá čas, ale stále my žijeme v času. Právě proto učení o třech nekonečných kalpách, hm? jako jedna kalpa se nedá spočítat, jak dlouho trvá jedna kalpa? Krásné přirovnání v základním písmu. Jestliže máme kvadrát 8 km/h a každých 100 let ho otcheme šátkem. Z diamantu. Z hm? diamantu, diamantu. Já mám z granitu. <laughs> <laughs> <laughs> tak dlouho asi trvá jedna kalpa. A teď nekonečná kalpa. Hm? Indové jsou obzvláště talentovaní na matematiku. Na, na, my máme biliony, triliony, já už nevím, kvadriliony a tak dále, no ale někde to musí končit, ale ty indické názvy pro nekonečné čísla, no to je úplně neskutečné. To jde už do kvadriliony, tri, trilionů, bil, bilionů vůbec nestačí. A na všechno jsou názvy. Proč to jsem vysvětloval na Slovensku? Co znamená šunjata doslova? Nula. Veškeré kalkulace dávají smysl, jestliže nula dává smysl. A kdo nulu? Indové. A vlastně filozofie nuly je filozofie nedualistického povětí meditace. Forma je nula, nula se nelíší od formy. Je to tak? Tady v tomto zásadu budeme recitovat? Hm? Ale nemáme text? Hm? Co? To nemáme. Já ho vidí, se mám. Máme text. V tom, které jsou texty. Jo. A víc jich máme? Aha. No tak Dobrý, vidíte tady Jarda, co všechno svede. Tak základ nedualistického poznání je, že právě forma a nula se nedají od sebe oddělit. Ale nula neznamená zápor něčeho, Forma existuje společně s nulou. Právě proto, že je nula, může se vyjevit forma. A co znamená nula? Nula znamená, že nic nemůže existovat o sobě. To vlastně... Poznání matematiků. Veškeré matematické kalkulace existují jen a pouze za předpokladu, že přijmeme základní stav a na tom základním stavu pak ty kalkulace závisí. Dobře, tak vracíme se k našemu textu. My nepoznáváme realitu tak, jak je, protože za prvé nepraktikujeme to, co je příhodné, to, co přináší štěstí, to, co je zdravé, to, čemu se říká kušala. My jsme a kusalia. hm? To znamená, my nejsme schopni praktikovat bez úsilí to, co je pro nás příhodné. A praxe kušalia, praxe toho, co je pro nás příhodné, má tři překážky. Každý z těch kvalit, který potřebuje, aby jsme získali tu poznání nejvyšší reality, má tři překážky. Čili vlastně nejprve třetí kapitola vysvětluje 30 faktorů, které zakrývají naše poznání. Zakrývají kultivaci, našeho poznání reality tak, jak je. Tak to, co nám brání, praktikovat to, co je pro nás příhodné, to, co nám přináší štěstí. To, co je pro nás, to, co nám přináší zdraví, hm? především duševní, ale též tělesné. To je za prvé, že jsme bez úsilí. Jestliže jsme pochopili to, co je pro nás zdravé, to, co nám přináší štěstí, budeme o to usilovat. Ale my jsme bez úsilí, protože jsme to nepochopili. Teď proč Teď nepraktikujeme to, co je pro nás příhodné, to, co nám přináší štěstí? To, co nám přináší zdraví na duchu a na těle, je to, že ačkoliv nakládáme úsilí, naše úsilí není na místě. Protože nechápeme realitu tak, jak je. Třetí faktor, který zakrývá skutečné jednání ve smyslu toho, co nám prospívá, co nám přináší zdraví, štěstí, je, že ačkoliv máme úsilí, nemáme správný princip Nemáme správnou filozofii, nemáme správnou logiku. A právě proto vlastně to, co je pro nás skutečně zdravé, příhodné, je nám zakryto. Jestliže poznáme jen trošinku z toho, co je pro nás příhodné, co nám přináší zdraví, co nám přináší štěstí, co se stane? Body. Body je vlastně proces probuzování. Vstoupíme do procesu probuzování. To, co nám skutečně prospívá, co je pro nás zdravé, to je proces probuzování, protože veškeré utrpení je dáno tím, že nejsme probuzeni k realitě tak, jak je? A proč nevstupujeme do procesu probuzování? Co nám tento proces provozování zakrývá. Zase tři faktory, které nám zakrývají proces probuzování. Za prvé je to, že nevytváříme v našem vědomí, To, čemu se říká kusela můla. Mula je koren. To znamená nebojujeme proti nevědomosti, vědomosti, moudrosti. Nebojujeme proti chňapání, nechňapáním. Proti ulpívání, neulpíváním. A nebojujeme proti zlobě, láskou. Dále, co nás oddaluje od procesu probuzování, je, že nepoužíváme správného uvážení. Samkalpa. Nedáváme si věci správně v mysli dohromady. Z čeho vzniká? správné uvážení, z správných názorů. A my nemáme správné názory z hlediska nedualistické meditace, protože my věříme, že naše dualistické chápání reality je objektivní. Ale s objektivitou nemá nic společného. Objektivita je subjektivita. Protože, protože naše objektivita je založena jak už jsme se zmínili, na přetvořeném vědomí, ne na vědomí tak, jak skutečně je. A dále, proč nevstupujeme do procesu probuzování? Protože nemáme. To, čemu se říká sambhara, sambara znamená výbava. Nemáme výbavu cnosti a výbavu moudrosti. Jelikož nemáme výbavu cnosti a moudrosti, zůstáváme stále v dojmu, že naše pretvorená realita je něco skutečného, objektivního, Teď z hlediska cesty bodysatvy, jestliže chceme získat poznání reality tak, jak je, chceme získat poznání nedualistické reality, musíme v sobě nechat vyvstat probuzené vědomí čita. Vlastně učitelé bodhisatovské cesty vysvětlují celý postup procesu probuzování jako vyvíjení bodičita. Vyvíjení probuzeného vědomí. Probuzeného vědomí ve smyslu nedualistického poznání Co znamená bodičita? Bodičita znamená, už jsme se o tom zmínili, bodičita znamená, že naše utrpení není odděleno od utrpení všech bolestí bytostí. Naše štěstí není odděleno od štěstí všech bytostí. Iluze našeho vlastního štěstí a našeho vlastního utrpení je právě to, co nás dělí od poznání toho, co je skutečné štěstí a skutečné utrpení. Hm? A my jsme plně vnořeny do představy našeho vlastního štěstí a našeho vlastního utrpení. To je mý štěstí. Ty s tím nemáš to společného to je mý utrpení, ty s tím nemáš nic společného. Dnešní lidi do tohoto omylu propadají čím dál, tím víc. No a proto máme, přestože máme co jíst, Aspoň v naší části světa, máme čím dál, tím víc problémů. Protože si nejsme vědomí toho, že naše štěstí a štěstí všech bytostí a naše utrpení a utrpení všech bytostí je vlastně jedno. Proč? Protože štěstí a utrpení je takovost. Thank <laughs> you. To znamená tedy, že praxe bodičity z hlediska neduálního poznání pochází z správného poznání reality, správného poznání závislého vznikání. A co jsou překážky bodičita? Co jsou překážky probuzeného vědomí? První překážka je, že nám chybí Gotra. Co je Gotra? Nepatříme ani do rodu posluchačů. Nepatříme. Jestliže patříme do rodu posluchačů, budeme usilovat o naše probuzení a všechno ostatní vlastně bude stranou. No a tež vlastně nepatříme do Gotra Bodhisattva, patří do Gotra Bodhisattva, není tak lehké. My si představujeme, že jsme Bodhisattvové, ale když jde do úzkých, co uděláme? Moje utrpení je moje utrpení, moje štěstí je moje štěstí. Hm? Slavný příběh Šariputry, znáš. Šariputra měl rozhodnutí hm, praktikovat tu nejvyšší cestu nerozlišování. Jelikož praktikoval úsilí, správné úsilí. Bohové Jindra se pokusil mu dát test, jak to opravdu myslí. Jestliže se snažíme, pak nás bohové a márové budou testovat. Jestliže se nesnažíme, nikoho nezajímáme. <laughs> A Šáryputra se snažil, proto se stal Šáryputra, ale tak k němu přišel bůh Jindra v podobě starého brahmána a požádal o oko. Hej, ty Asketo, dej mi oko. Já už jsem starý, já špatně vidím. Hm? Měj slitování, dej mi oko. Šádi Putra si to rozmyslel. Já jsem na sebe vzal body bodhisatvy. Já chci získat to nejvyšší probuzení společně se všemi bytostmi. Vydloup si oko. A dal ho starému brahmánovi. Ten starý brahmán se na to podíval. <těch> já jsem nechtěl tohle levý oko, já jsem, já, já jsem nechtěl pravý oko, já jsem chtěl to levý, ty hlupáku. <těk> Šáry Putra sklonil hlavu a vystala v něj mysl, my bytostmi, my, my jsme nenapravitelní. Nikdo nás nemůže naučit pravdě. No, radši získám probuzení sám pro sebe a ukončím se samsárickým stavem a budu mít pokoj. A tak se odchýlilo cesty vodisatvy. No to je pro zpestření programu. Tady potřebuji nějakou lampičku, já jsem si to napsal. Musím si to psát asi větším písům. Jo, druhá překážka k pochopení praxe Bodičita je, že nemáme Kaliána Mitra. Co znamená Kaliána Mitra? Vznešený přítel. Hm? V základním písmu se učí, že. Ananda přišel k Budhovi po tom, co se něco dobrého naučil a řekl mu vznešený přítel, což je Budha, pro něj je, je už jako půlka cesty. A Budha ho opravil ne Ananda, znešený není půlka cesty, znešený přítel je celá cesta. Toto tvrzení vlastně je pod podkladem pro zen, pro tantrické učení. I když náš učitel není budha, tím že chápeme našeho učitele jako vtěleného pokračovatele budhova učení, tím vlastně si pomáháme sami sobě. Protože skutečný buddha je učení, učení je skutečný buddha, A skutečný Buddha, z hlediska nedualistické filozofie, je skutečný stav věcí. A Kaliána Mitra, vznešený přítel není nikdo jiný, kdo nám všemi možnými způsoby zprostředkovává skutečný stav věcí. Ať už je to kopancem nebo šeptáním do ucha, No a pro bodhisattva překážka v praxi bodhichity je též, že jeho mysl se stane příliš rozčarovaná samsárou. Aby jsme mohli praktikovat, musíme být rozčarovaní samsárou. Myslím, že nejsme rozčarovaní samsárou, nejsme rozčarovaní stavem nestálosti všech jevů, Nikdy nebudeme seriózně praktikovat. Ale Bodhisattva nesmí nikdy být příliš rozčarován. Jestliže bude příliš rozčarován, stane se arahatem. A jestliže se stane arahatem, pak, co se stane? Odálí se od eh, neduálního poznání reality. Vám hm? to jaká byla, prosím, ta první překážka? První překážka byla, že chybí gotra. Gotra znamená že patříme do, do rodiny hm? Borisatu. Hm? Jestliže patříme do rodiny Borisatu, pak nic nás nemůže odradit hm? od eh, nedualistického pojetí reality. I když zažijeme jakékoliv stavy utrpení, nenechají nás odradit od nedualistického pojetí reality. Aby jsme máme půl devátý, necháme to na zítřek nebo ještě, ještě, jednu, ještě, ještě jednu. Aby jsme mohli praktikovat bodičita, aby jsme získali poznání reality tak, jak je, musíme praktikovat předšle a k tomu musíme mít moudrost. Bez moudrosti to nepůjde. A proč my nemáme moudrost, aby jsme praktikovali vše, co je pro nás zdravé, co nám přináší štěstí? Proč nemáme moudrost, aby jsme hluboce vstoupili do procesu probuzování? Proč nemáme moudrost, aby jsme v sobě nenechali vystat? Probuzené vědomí, které nerozlišuje mezi sebou a druhými, protože máme tři překážky. První překážka: máme slabou praxi dokonalosti, páramí, šedrosti, etiky. Tolerance, neboli prijetí, neboli výdrže, úsilí, koncentrace a neduálního, transcendent, neduálního transcendentní, neduální transcendentní moudrosti. Dále. Jsme ve styku ne s Kaliána Mitra, ale z Pápa Mitra. Pápa Mitra je ten, který na vlastně z hlediska nedoristického pojetí cesty, který nás odrazuje od bodyčity. A tež od vlastně učení buddhismu jako takového. A dále třetí je, že jsme ve společnosti s, s osobami, který nepraktikují kusala můla, nepraktikují cnosti, hm? praktikují akusala můla, hm? praktikují všechny nehesti. Jestliže jsme v této společnosti, pokud už nejsme opravdu pokročili v praxi, tak vlastně moudrost nás nevystane. No, tak e, možná, že to necháme tady, protože... Jo. Co se týče dnešního dne, jsou nějaké problémy nebo otázky? Překážky v praxi hm? určitě jsou. Jak s nima zacházet, je nám jasno, ale přesto tam jsou. <laughs> Někdo má otázky na to, jak zacházet s překážkami. Jestli byste ještě je tak a mohl ten, ten dech v tom těle, ten, jem, ten jemný dech, mělač e, vlastně, střed, že dýcháme tělem a vydycháme dál, jste to nerozebíral. Jestli můžete, to tělo je agregát, tak jako, to není jako Jestli s agregátem celý nebo s jednotlivými částmi nebo s těma drahama. Nebo... Tak to, je, to se nedá vysvětlit, za, to musíme postupně. Hm? Ty nejseš na Číkungu, tam se učíme jistý věci. Tež, hm? Potom eh, jsou různé energetické centra, kterým se říká čakra, hm? Ty jsou též důležité. Všechno je spojeno vlastně s dýcháním, s tou pránickou energií. S, tím, s kterým dýcháním? Hm? S tím jemným dýcháním. Ovšem jemné dýchání a hrubé dýchání eh, jsou společně. Jemné dýchání existuje i při hrubém dýchání. A když je hrubé dýchání, tak vlastně to tež má co dělat s tím koloběhem energie v těle. To je jinak taoismu, jinak je to vysvětlené trochu vyoze, to jsou ty kanály, kterým energie prochází. Na těch kanálů si začínáme být vědomí. Všechno je na základě toho, že principu, který už všichni dobře známe, že tam, kam směrujeme mysl, tam tež proudí prána. To je důležité. Ty, ten koloběh energie v těle existuje. Ale my si ho nejsme vědomí. jsme se ho byli vědomí, abychom ho rozlišili, musíme se na ty různé energetický body koncentrovat. A co je koncentrace? Koncentrace je zvětšení objektu. Koncentraci je jako lupa nebo mikroskop, který nám objekt zvětší, protože nám ho zvětší, budeme si ho vědomí. Je to tak? Když dáš blechu pod lupu, no, tak bude velká takhle, ne, ne, jako když dáš tleš, klíště pod lupu, no, tak bude velký, jako šváb, když, když ho dáš pod mikroskop, no, tak bude ohromný. No a my používáme koncentrace, aby jsme se dostali do toho jemnějšího. Proto koncentrace je předpokladem moudrosti. Jestliže nemáme koncentraci, my neosvětlíme ten objekt. My jenom osvětlíme vlastně hrubé objekty. Co je základ moudrosti? To přichází tež v té druhé kapitole. Co je moudrost? Jak je symbolizovaná moudrost? Světlo? Je to tak? Jelikož nemáme moudrost, tak... My můžeme osvětlit jenom hrubé objekty, my neosvětlíme jemné objekty. No a teď ty jemné objekty tam jsou, ale my na ně nevidíme. Protože na ně nevidíme, no tak je... Nevnímáme je, nepřijímáme, ale z hlediska jogy i z hlediska meditace stejný vysvětlení. Jedině to jemné může proniknout tím hrubým, tak jak skutečně je. A to hrubé dýchání se napojuje na to jemné dýchání, které existuje v celém těle. Nedá se od něj oddělit. Ale my můžeme to hrubé dýchání napojit na jemné pochopení. A to jemné pochopení je spojené právě s tím pránickým tělem. Tím pádem my můžeme, tím, že se koncentrujeme na jisté pránické body, my můžeme vstoupit do toho pránického těla, který existuje všude. Můžu tomu? Mě ten koncept těch pránických těl, to znamená třeba tady, jak je ta figurina s těma bodama, tak tam je koncept určitých drah. Tam je koncept To není koncept, to nejsou koncepty. To jsou zkušenosti. Hm? Právě tu myšlenku bych chtěl rozvihnout, protože třeba, když se podívám na koncept čaker podle tibetěnu a podle yogi, tak oni mají jiný počet. No samozřejmě. A... Indiáni též jiný počet. No. Tady šamani, různé druhy šamanů, též jiný počet. To je všechno v pořádku, protože nenech se zmást. Realita je. Co? Realita se nedá uchopit. Tu realitu, kterou my uchopujeme, to je prostředek k tomu, aby jsme poznali realitu tak, jak je. Ale to neznamená, že to... Eh, ty koncepty nás... Eh, ty realitě přibližují, ale ty, ty se nedá, ty jsou prostředky k poznání reality, která se nedá uchopit. Jestliže, jestliže to bereš jako něco, co je daného, musí být tak a ne jinak, no tak to je právě to dualistické myšlení, kterého se chceš zbavit. Protože prána nikomu nepatří, stejně tak jako vědomí. To neznamená, že jeden prostředek je lepší než druhý prostředek. Prostředek, který vede k správnému pochopení, to je správný prostředek. Ale prostředek je jenom prostředek. Co je, co se ti, ty stále chceš, že se něco chytat, jako kdyby to bylo skutečný. Nic se nedá uchytit. To, co chytáme, to jsou prostředky k tomu, aby jsme poznali tu realitu, která se nedá uchytit. Jsou to ti ty, ty mistři, těchto, kteří vidějí třeba ty dráhy nebo ty čakry? Samozřejmě tak... ty to můžeš vidět taky, to není to? Jasně. Aby jsi něco viděl, musí ti to někdo ukázat. Co je na tom za problém? No, že to je jakýsi vyšší stupeň než ten koncept třeba třeba těch dveří, tak ty, ty čakry nebo... Ta, ty dveře jsou dveře pro tebe, ale pozvi tady ve verku, ta vůbec neví o nějakých dveřích. Zeptej se ve verky, co se myslí o dveřích. Jasně, ale přeci konec nebyl. Ty koncepty mají určitou strukturu. Je rozdíl plácání Jaroslava a je rozdíl vidění nějakých čaker, nebo to přeci je úplně jiná... No právě protože Jaroslav je absolutně hrubé ano. poznání, když to ty čakry patří jemnému poznání. A my právě tím jemným hm, se... Eh, dostáváme ke skutečnému poznání hrubého. Proč my máme hrubost? Protože ulpíváme na věce. A ty věci, které se teď učíme, jako ty energie, jako budovou učení, jako jógy a tak dále, to je co? To jsou prostředky jemnému poznání. Vřeci, když je Indie kousek od no, Tibetu. No, no, co je Indie? Je Indie kousek od Tibetu a podívám se na uh, Idu a Pingalu, jak jde takhle a o tisíc kilometrů jí mají takhle, tak si řeknu, proč v tom jemném poznání, tam, by přes, tam je nějaká zákonitost a přitom to každý jako vidí jinak. Jo? Tak. To jsou různé školy učení, no nakonec to dojde ke stejnému výsledku, proč ne? Každému se jedná nakonec o to stejný, aby spoznal to, co nikomu nepatří. Tak obecně tomu rozumím, jenom mě to zaráží, no, že třeba živly mají činění jinak a e, Indo je taky jinak. A vlastně oba dva teda chápu, že to, k čemu to směřuje. No ale realita, dívali. skutečná realita je ta realita, jaký vidí čisté vědomí, ne jaký vidí vědomí vázané na rozlišování. Z hlediska nedualistické meditace právě to, co nás váže na rozlišování, to je to, co nám zkresluje realitu. A my se učíme správnému rozlišování, aby jsme se dostali do reality, kterou se nedá chytit. To je cesta. To je cesta i v základním, to je cesta v Joze, to je cesta v základním buddhismu, to je cesta v Mahajáně. Teď jak tu cestu vysvětlíme, podle toho pak budeme poznávat. Ale cesta je jenom cesta. Nikde nenajdeš žádné vysvětlení, že by se měl nad cestě lpět, ulpívat. Cesta je proto, aby se naučil, neulpívaní práce. Doing it so that I'm watching and I'm I'm aware when it's a long breath or a short breath, I'm um, watching as closely as I can. And after we spoke about it a couple of weeks ago, I started to be more aware of where it ends on each side, at the beginning and the end, so in and out breath. Is that correct? Sure, it is correct, no problem. Now, if you want to learn the technique I'm teaching now, you not only pay attention to the what we call cross breath, but you also start to pay attention to the so-called in-between breath, interim breath. This interim breath becomes also object of your attention. What you pay attention to, that you can realize. What you don't pay attention to, you won't realize. Now, if you pay attention to reality in a non-dualistic way, you will... Realize a non-dualistic reality. If you pay attention to reality in a dualistic way, you will realize a dualistic. Hmm? If you pay attention to a gross press, you will only be concerned with the gross press. Hmm? It will become subtle. All right, No problem. But it will become subtle only at the place of your focus the body will is of course connected with the focus but you will not be able to study this uh, these subtle energies with one focus impossible you have to enlarge your focus on the whole body and how will you do it? paying attention to the inner breath because while At the stage of interim breath, the body is still breathing. It is enlarging, shrinking, enlarging, shrinking. But its enlarging and shrinking is much more subtle. If you breathe the gross breath, it is very it is very obvious. But if you breathe the subtle breath, it is not so obvious. So you need a more subtle mind. And the more subtle mind will bring a great advantages into this practice. Is it clear? So when I'm breathing in and out, I should still be concentrating on the in and out breath, but going to the whole body? It naturally, you don't need to think about it. When you pay attention to the interim breath, there is no one single spot But you can make it one single spot to stay with the subtle uh, understanding of energies. How? The chakras, these uh, uh, important energy centers, hmm? they also <coughs> enlarging, shrinking, enlarging, shrinking, enlarging, shrinking. Whole bodies is also enlarging, shrinking. Hmm? And it happens when you don't have a focus. It also happens when you have the focus. And where will you get the clear focus on these subtle energies? By uh, paying attention to these energy centers that you don't have in Theravada. This attention does not exist but it is a very important part of the yoga tradition in a way the it is the very base of yoga tradition hmm? does it make sense? Já jsem právě vysvětlil, rozuměl jsi tomu trochu. Amen. Jestliže dýcháme nosem hubí dech. Ten jemný dech stále existuje. Ten tam je. No ale ty si ho nejseš vědom v celém těle. Hm? No, ale nejseš si, nedovedeš ho spojit s něčím, co se nedá uchytit. A to je kolobě energie. Žádný bod v těle, energetický bod, neexistuje sám o sobě. Vše je závislý. Tělo je jedna totalita, stejně tak jako vědomí. Jenomže když se koncentruješ na jedno místo, na jistý místo, no tak ty nevidíš ty souvislosti. Co je výhoda toho mezi, pozorování mezi dechu? Že ne, fokus se roztáhne na celé tělo. Co to je fokus? Zaostření, ne? ne? Aha, ja. Zaostření se stane. No a teď, jestliže se zaostření stane celé tělo, no tak ty si začneš být vědom toho jemného dýchání tež v celém těle. No a pak, co se stane? Pak můžeš se zaostřit na ty jednotlivé eh, místa a spojovat je. Ty existují v pohromadě. Proč se koncentruješ na Muladhara čakru, na základní čakru? Aby si postupem spojil s celým koloběhem energie v základním kanálu. A ten je napojen na proces dýchání i hrubého dýchání. To neexistuje odděleně od procesu hrubého dýchání. Jestliže se koncentruješ správně, co se stane? Dech půjde do centrálního kanálu. A centrální kanál je jeden. A všechny orgány jsou vlastně napojené na naší páter. To je taky anatomicky dáno. A ty orgány jsou živí, protože v nich koluje energie. Kdyby v nich nekolovala energie, tak nejsou živí. A ta energie v nich koluje podle jistých zákonů. No a jak ty tyto zákony nebo ty, jak tyto zákonitosti objevíš, když se koncentruješ na dých na v jednom bodě v nosních dírkách? To nedělá, tak to ne děláme, to nechceme, ne. že už to ne děláme. to? Už to ne děláš, No já ty nosní dírky nevšechny. Tak to je jistá zkušenost. No. No, ale ze začátku to meditující dělá právě. A protože to dělá, no, tak pak e, vlastně mu ucházejí ty souvislosti. No a jestliže chceš studovat nedualistické pochopení, tak ty souvislosti, to je to nejdůležitější. Jak tělo, tak i vědomí je totalita. A v té totalitě se žádná část nedá od celku oddělit. No to je to, co my studujeme. A tím, že to studujeme, rozsvítí se v nás. <laughs> tak teď si můžeme zarecitovat a pak to ti, co nejsou zvyklí na meditaci, některý z nás s nima láme únava, přijeli z dalých krajů a neměli dost času se odpočinout, tak jim dáme možnost, aby se odpočinuli a další den meditovali líp s větší jasností, s větším odhodláním. Tak si zarecitujeme, co, co, zná, co známe. Český text, to nikdo z nás nezná. Hm? Tak si zarecitujeme. Sutu lásky. Hm? To zná. známe. Meta suta. Tak já zarecituju, ať máte nějakou srandu. No, no, no. Tak zarecitujeme tři věci, jako obvykle. Ve všech kurzích já používám tři texty. Ne ve všech, ale ve většině. První je sutra metasuta, pak dáraní velkého soucitu a pak je sutra srdce. A tentokrát to můžeme recitovat v originále. No. Snad se dostaneme do českého překladu. Jarda říká, že má někde v čuplíku. No. no a po recitaci můžeme jít buď meditovat dál, anebo na procházku, anebo odpočívat. garaniya martaku yantang santang padam abisamette sakoujurche sujuche subacho chasse mulu anatmani santusa koche subhavo che apakichu che sala hkaunti santindriyo Kule suvannugino, nachaku dhang samachare kinci. Ye nyvinyo paraye ubavadeyo. Sukino va kheminino hantu sambe satta bhavan tu sukita tta. pa Diga va je mahantava, majima rasaka, anakatulla. Dita va je va ječe dure, Bhuta va sabbe, sata, bhavantu sukitata. Naparo param nikumbete na atiman yedhakam chi namkam chi sana sanat patighasanya na anyama nya sadukam vcheye matayatana niyampu evam pi sumana sam bhavaye aparimanam metancha sabbalokasmin mana sam bhavaye aparimanam udam ado chaturiyam che asambadam asapattam titang charang nisindova sayanova yavatasva vigatamindo etam satim madittaye brahmanam etam viharanigamaho ditingcha anupangama silyava Dásane na sampannu, kame suvineja gedhang, na hijatu gabbasejian, punare titi. Ete na sačeva džena hoduteja mangalang, ete na sačeva džena nasantusa ete na sačeva džena sambe roga te namo ratnaya namo arya avalokiteshwaya bodhi sattvaya maha sattvaya maha karunikaya om sarva bhaye shudrana karaya tasmay namaskritya imam arya avalokiteshwaya tava Nila Kanta namo hiday mahavartaishyam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 dhaga, dhaga indraishvaga, chala, mala, vimala, amala, mukti, ahi, ahi, Lokeshwara, raga, visham, vinashaya, dvesha, visham, vinashaya, moha, chala, visham, vinashaya, hulu, hulu mala, hulu, hulu mala, bulu, bhagay, padma, naba, sara, sara, sire, sire, suho, suho Bodhya, Bodhya, Bodhya, Bodhya, Maitreya, Neelakanta Dakshana Prahradhaya, Swaha, mahasidaya, Swaha, sidha, Yogeshvahaya, Swaha, nila Swaha, Chakra Yuktaya, Swaha, Padmahastaya, Swaha, Shankashubdhane, Bodhanaya, Swaha, Vamadishasthita, Krishna, Jinaya, Swaha, Vyagra, Charma, Nivasanaya, svaha, namo ratnatraya, namo Arya Avalokiteshvara, om siddhantu Mantra Pādhāya svaha, om namo Bhagavate hi, Arya prajna paramita hi, Arya Avalokiteshvara, bodhisattva Gambiram prajaparamitacharya, jagamanu vyavalo kaity sma panchaskandastamsha, svabhava shunya pashtisma. Iha shariputra rupam shunyata ta eva rupam, rupam napiita shunya ta shunya ta rupam yatrupam sa shunyata ya šunyata tatrupam, evam meva vedana samya samskara vidyanam iha shavi putra shunyata lakshana anutpana nirudha amala avimala anuna aparipurna tasmat chari putra shunyata narupam na Nasamya samgya, na samskara, na vijanam, na -na jivakaya, manamsi, na rupa šabdha gandara sa dharma, na cakšu vijanadatu yavan, na manu vijanadatu, na vidya, na vidyakshayo yavan, na jara maranam da jara, varanakshayo, na dukha samudaya na jnana unha Tasma na praptihe, putra bodhisattvasya pragya paramita ma viharati, achita avarana, achita avarana nastitva atrasto vipraya sati kranto nishta nirvana praptaha, triadvavya vastita sambudha pragya paramita ma śritya anudha, samyk sambudhim abisambuddha tasmarvya tavyam pragyaparamiita maha mantra mahavidya mantra anutara mantro, sama asama mantra sarva Satyam, prasha manasatya amitya twat pragyaparamiita ya ukto Mantraha tadyatha gat'e gat'e Paragate, gat'e sam gat'e Bodhisvaha, Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhisvaha, Gate, Gate, Paragate, Parasangathe, Bodhisvaha. A teď přidáme zásluhy za mála dobra, o které jsme se dnes snažili pro dobro všech bytostí. Udělám čínskou verzi, tu nejjednodušší. Jen c kung te putí, či je ło ten kung Jen kung nech tyto zásluhy se rozstáhnou na všechny bytosti, tak, abych já a oni, všechny bytosti, společně dosáhli stavu budovství. Oh, ne, to